פרק ב' והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ כי גדול יום יזרעאל. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. ריבו ואימכם ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה. פן אפשיתנה ערומה והצתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, והמיתיה בצמא, ואת בניה לא ארחם, כי בני זנונים המה. כי זנתה עמם, הובהישה הורתם, כי אמרה, אלך אחרי מאהביי, נותנה לחמי וממי, צמרי ופשתי, שמני ושיקויי. לכן הנני סך את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה, ונתיבותיה לא תמצא. ורידפה את מאהביה, ולא תשיג אותם, וביקשה ולא תמצא, ואמרה, אליך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו, ותירושי במועדו. והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערוותך. ועתה אגלה את נבלותך לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי. והשבתתי כל משושך, חגגה, חדשה ושבתת וכל מועדה. והשימתי גפמה ותאנתה אשר אמרה אתנא המה לי, אשר נתנו לי מאהביי. ושמתים ליער, ואכלתם חיית השדה. ופקדתי עליה את ימי הבעלים, אשר תקטיר להם. ותעד נזמח וחלייתה, ותלך אחרי מאהביה, ואותי שכחה נאום אדוני. לכן הנה אנכי מפתיה. והולכתיה המדבר, ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את קרמיה משם, ואת עמק עכור לפתח תקווה, וענתה שמה כמנעוריה, וכיום עלותה מארץ מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, והסיר אותי את שמות הבעלים מפיה, ולא ייזכרו עוד בשמם, וחרקתי להם ברית ביום ההוא, עם חיית השדה, ועם עוף השמיים, ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה, אשבור מן הארץ, והשכבתים לבטח, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק, ובמשפט, ובחסד, וברחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את אדוני. והיה ביום ההוא, אענה נאום אדוני, אענה את השמיים, והם יענו את הארץ. והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל. וזרעתיה לי בארץ וריחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלוהי